Kapitola 46. Krišnovo poselství míru Těsně před úsvitem se před ložnící Krišny básníci a bráhmanové. Pronášeli příznivé védské hymny a hudebníci hráli na loutny a bubny. Krišna již vstal a prováděl svoje ranní obřady. Po koupeli a uctívání slunce a posvátného ohně si oblékl žluté hedvábné šaty a palácoví služebníci mu pomohli ozdobit se četnými zlatými šperky s trahokami nesmírné ceny. Když vzdával úctu bráhmanům a rozdával jim jako milodary krávy a zlato, vstoupil sátjaky. Krišna ho radostně pozdravil a řekl. O hrdinu, prosím připrav můj kočár a vyzbroj ho útočnými i obranými zbraněmi. Duryodana postrádá veškeré zábrany a totež platí i o Karnovi a Šakunim. Nepřítel by se nikdy neměl brát na lehkou váhu, i když je slabší. jaký pověřil několik vojáků přípravou Kryšnova kočáru. Vyvezli ven kočár určený pro rychlé cesty se dvěma velkými koly podobnými slunci a měsíci. Zářil jako oheň a byl ozdoben měsíci, hvězdami, vyobrazenými žraloků, zvířat, ptáků a různými květinami vyrytými do drahokamu. Kočár pokrývali tygří kůže a spousty malých zvonků. Vysoká žerť z lazuritu nesla velký, tmavě modrý prapor s emblémem Garudy. Koženými postroji posetými drahokami k němu byly připřaženi čtyři krišnovi koně. Šajá, Sugrýva, méga pušpa a baláhaka. Odění v brnění. Krišna vyšel z paláce a nasedl se sádjaky na kočár. Jeho vozatají dáruka ruka pobídl koně a za hlasitého provolávání slávy Davy občanů vyjeli. Krišna viděl podél cesty bráhmany, kteří ho uctívali za zpěvného pronášení posvátných véckých hymnů. Jak projížděl hlavní ulicí města k bráně, obloha se vyjasnila a začal vát mírný větřík. Na nebesích se schromáždili bohové, gandarvové a nebešti ryšivové a modlili se ke Krišnovi. Pádovci a jejich spojenci pěšky následovali pomalu jedoucí kočár. Občané házeli na cestu před průvodem květiny a rýži, a ze všech stran zněly lastury, kotle, trubky a další nástroje. Na kraji města Krišna se sedl. Judiš teda ho objal s přáním úspěchu. Se sazami v očích řekl. O Govindo, zajdi, prosím, k té zbožné ženě, která trpělivě očekává náš návrat a tráví dny pohroužena v žalu té, která je stále připoutána k uctívání nejvyššího pána, již jsou půsty a odané činy druhou přirozeností a která je dobročinně nakloněna všem bytostem. Prosím, sloší naše nejhlubší poklony. Ach běda, kdy budu schopen progázat svojí matce nějaké dobrodění. Prosím, utěší, o Mádhavo, a řekni jí o nás vše. Pánovci viděli Kuntý naposled, když odcházeli do vyhnanství. Šla za nimi po cestě, naříkala a klopítala žalem a bolestí. A teď to vypadalo, že ji ani neuvidí dříve než po válce, pokud vůbec. Každý z nich po pokryšnovi poslal dopis. Judiš teda pokračoval. Prosím pozdrav také našim jménem pravce Bíšmu a učitele drónu. Moudrého viduru, který oplývá neomezeným poznáním, láskyplně objímáme. Tlumoč všem kurovským starším naše uctivé a láskyplné pozdravy. Judištěra předal Krišnovi poslední poselství pro dritaráštru a potom ho se sepjatýma rukama uctivě obešel. Poté přistoupil ke Krišnovi Arjuna, aby se rozloučil. Objal ho a řekl. O Govindo! Bylo rozhodnuto, že pro nás budeš žádat polovinu království. Jestli Duryodana odmítne, jistě k šatrý zničím. O tom není pochyb. Nyní jdi, o pane, neustále tě budou provázet naše myšlenky. Vše dopadne tak, jak si přeješ. Když pádovci Krišnu obřeně obešli, nasl opět na kočár. Koně pobídnutí dá dárukou vyrazili vpřed. Pándovci sledovali, jak v kočár rychle mizí v dáli. Zvedl se za ním oblak prachu a pět bratrů se dívalo za Krišnou, dokud se prach neusadil a on jim nezmizel z dohledu. jaký se cestou do hasty náporu rozlížel kolem. Pozoroval různá znamení, pozemská i nebeská. Bezmračnou oblohou šlehali blesky, následovány dešťovými přeháníkami. Řeky tekly opačným směrem a země se třásla. Sátjaky viděl, jak se ze studní valí voda a na obzoru šlehá oheň. Setmělo se a z nebe se ozývaly hlasité výkřiky, třeba že nebylo vůbec nikoho vidět. Ačkoliv Sátjaky vnímal všechna tato hrozivá znamení, v okolí kočáru panoval příjemný klid. Vál chladivý větřík nesoucí voňavé okvětní lístky lotosu a kapky vody. Cesta před kočárem vypadala stále upraveně a byla prostá kamení a trní. Projeli různými provinciemi a vítali je a vele byly tisíce bráhmanů, kteří uctívali Krišnu Argyou a květinami. Překrásně oděné a ozdobené ženy stály podél cesty Radostně vyluzovali zvuky ululu a házeli na kočár okvětní lístky a čerstvé zrní. Krišna zastavil, aby pozdravil lid a přijal jeho uctívání. Koncem prvního dne cesty dojel do Brykastaly, kde přijal nabídku místních lidí, aby přenocoval ve velkém domě. Přinesli mu všemožné druhy jídel a nápojů a on jim požehnal. Potom se Krišna se sátjakým uložili k odpočinku na velkých pohodlných ložích, stále uctívání brámany. Když se Krišna přiblížil k hasty nápuru, zvedl se prudký vítr a ve městě nastala spoušť. Z kořenů vyvracel obrovské stromy a bořil domy. Objevovala se i jiná zlovisná znamení. Nebes zčernalo a opakovaně se ozývaly údery hromu. Nad městem kroužily supy a vrány a všude znělo vytí šakalů. Den před Krišnovým příjezdem Dritaráštra svolal schromáždění, aby projednalo jeho uvítání. Byl spraven o Kryšnově příjezdu do staly. Starý král myslel na Vydorovi pokyny a řekl. Jestliže ho potěšíme, Krišna nám může splnit všechna přání. Na něm závisí běh světa. Je pánem stvoření, zdrojem veškeré síly, moudrosti a vznešenosti. V každém ohledu si zaslouží naši úctu a uctívání. Pokud mu neprokážeme úctu, stihne nás neštěstí. Připravme mu uvítání hodné bohu. Když ho takto potěšíme, po jeho příjezdu se nám vyplní naše touhy. Drita teráštra navrhl, ať mu nabídnou nejlepší sídlo, vybavené vším, co skýtá požitek. Rozhodli se mu tedy nabídnout v palác, nejbohatší v celém hastináporu. Potom král požádal, ať mu jako dary na uvítanou připraví rozmanité bohatství. Přeji si darovat mu šestnáct zlatých kočárů, každý tažený zlatými koňmi, osm obrovských slonů skly jako pluhy, Stopanen a stejný počet mužských služebníků. Přineste Krišnovi tisíc jeleních kůží, drahocené přikrývky a hedvábí spolu s množstvím zlata a drahokamů. Nechť ho jdou uvítat všichni moji synové, kromě Duryodany. Občané by se měli schromážit podél ulic a pro jeho potěšení, ať vystoupí krásné tanečnice a herci. Vyzdobte město vlajkami a gerlandami. Zamejte všechny cesty a pokropte je navoninou vodou. Zítra vyhlásíme na Kéšavovu počest svátek. Když Dytaráštra domluvil, Vidura řekl. O králi, požíváš v tomto světě úcty jako cnostný muž a jako starý a moudrý člověk, který ví, co se sluší, si přeješ potěšit Kryšnu. To je dobře, ale podle mého názoru tě k tomu nevedou správné důvody. Chceš si naklonit vůdce jadovců bohatstvím, ale přesto nevyhovíš jeho skutečné touze. Vydat pouhých pět vesnic pán důvcům. Všechna tvoje péče a dary se ukáží jako marné, pokud nepostoupíš judištěrovi jeho práva. Všemocný Govinda o tvoje bohatství jistě ani okem nezavadí. Jestli ho chceš opravdu potěšit, vyhov jeho žádosti. Zachovej se jako otec vůči svým dětem. Nepřivoď svým synům vlastní pošetilostí zkázu. Duryodana pohlédl na šakonyho a vstal, aby promluvil. Co Vidura řekl o Krišnovi je pravda. Laskavá slova a dary mu nezabrání v prosazování zájmu pán Důvců. Proto mám pocit, že bychom mu neměli nabízet bohatství. I když je Krišna veškerého toho a ještě většího uctívání hoden, bude naši snahu považovat za projev slabosti. Dary v podobě bohatství nás poníží, ale jeho odhodlanost kválce nezlomí. Může ho to dokonce rozlobit. Bíš ma zavrtěl hlavou. Ať bude Janárdena řádně přijat nebo ne, nerozloví se. Nemůžeme ho urazit a ani si ho nemůžeme naklonit. Vše, co si přeje, se stane a nelze tomu nijak zabránit. Jediné, co můžeme dělat, je držet se jeho přání. Krišna jistě řekne jen to, co prospívá blahu všech bytostí. Měli bychom následovat jeho pokyny. O králi! Uzavři spándovci mír, neboť to je Krišnovo přání. Duryodana na to s očima doutnajícíma vstekem pronesl. Nikdy se nedokáže dělit spándovci o moc. Mám jiný nápad. Až Krišna vstoupí do tohoto schromáždění, zajmu ho. Až bude mým vězněm, budou mi podléhat jadovci, vršňovci, pándovci a vlastně celý svět. Měli bychom promyslet nějaký způsob, jak tento plán uskutečnit tak, aby nic nevytušil. Duryodana již tento nápad projednal se Šakonim a Karnou a učinil příslušná opatření bez ohledu na souhlas či nesouhlas dvora. Zajmout Krišnu mu připadalo jako nejlepší řešení. Kdyby měli Krišnu, pánovci by se je nikdy neodvážili napadnout. Když Duryodana vyslovil tento šílený návrh, králové ve schromáždění zápali po dechu. byl ohromen a hněvivě pronesl. O dítě, tak nemluv, to je proti veškeré cnosti. Poslovy by nemělo být nikdy ublíženo, o takovém jako je Kršna už ani nemluvě. Je naším příbuzným a nám všem drahý. Co zlého, kdy kurovcům provedl? Určitě by neměl být zajat. Potom se síní rozehl v rozuřený hlas. Tvůj syn je na pokraji věčnosti o králi, volí jen zlo a nikdy dobro, přestože mu radí mnoho dobrodinců. Ty ho na jeho hříšné cestě do jisté záhuby následuješ. Bude s ním konec v okamžiku, kdy vystoupí proti Krišnovi, který bez menšího úsilí dokáže vše, co si přeje. Žádným dalším slovům této hříšné osoby se neodvažují naslouchat. Rozlícený píšma vyšel ze sněmovní síně. Dritaráštrapoté zasedání ukončil a všichni se rozešli spíla je Duryodanovi. Jeho návrh překročil všechny slušnosti. Drita Ráštra teď určitě uvidí, jak pošetilá je jeho podpora. Když králové a ministři opouštěli síň, hleděli na slepého krále, který seděl a ani nehlesl. Co řekne, až Krišna příštího jítra přijede? Po příjemné noci strávené v Brikastale, Krišna se sátěkým vstali před úsvitem. A věnovali se ranímu uctívání. S východem slunce z vesnice odjeli. Za necelé dvě hodiny jejich rychle jedoucí kočár dosáhl předměstí hasty náporu. Daví lidí lemovali silnice celé kilometry před městem v naději, že spatří krišnu. Bíšma, drona kripa a ostatní kudovští starší mu také vyšli vstříc, aby ho přivítali. Všichni byli překrásně oblečeni a když viděli přijíždět Krišnu, zmocnila se jejich radost. Krišna věl do slavnostně vyzdobeného města, obklopen zástupy lidí. Podél cest viděl klenutá podloubí a další stavby posázené celými drahokamy. Z balkónů vysokých bílých sídel podél cesty schazovaly ženy na kočár vonící květy. Hrálo množství hudebních nástrojů a rozléhalo se trůbení tisíců lastur. Cesty byly přeplněné lidmi a Krišna zesedl se z kočáru, aby mezi nimi prošel. Před ním šlo padesát vysokých a dobře ozbrojených vojáků, aby mu proklestilo cestu davem. Cestou po urovnané kamenné silnici se Krišna rozlížel na všechny strany, a rozdával lidem úsměvy. Všude se ozývalo hlasité volání. Sláva Govindovi! Krišna pomalu dospěl k Dhráštrovu domovu, který se skládal z četných rozlehlých paláců, rozmístěných kolem prostorných zahrad. Vedli ho vnitřními částmi paláců a procházeli mnoha branami hlídanými mladými bojovníky, sluky a oštěpy. Krišna byl uveden přímo k dritaráštrovi do královského dvora a okamžitě ho zahrnul vhodnými slovy chvály. Král ho přijal s nejvyšší úctou a pokynul mu, ať se posadí nad drahokamy posázený trůn, který svou honosností nijak nezaostával za jeho vlastní. Po obou stranách trůnu stály dvě mladé služebné a ovývali Krišnu čámarami. Krišna byl uctěn tradičními obřady pohostinnosti a krátkou chvíli strávil neformálním hovorem s kurovci, při němž nešetřil žartovnými slovy. Bylo rozhodnuto, že se na zítří sejde schromáždění v plném počtu, aby vyslechlo Krišnovo poselství. Krišna potom s dritráštrovým svolením opustil dvůr a šel do Vidurova domu navštívit Kuntý. Vidura byl ve sebe radostí, když viděl, že se k jeho domu blíží Krišna. Oči mu zaplavily slzy a poklonil se u Krišnových nohou. Krišna ho zdvihl za ramena a láskyplně ho objal. Vidura se upřeně zahleděl do Krišnovy tváře a řekl. Nemohu popsat radost, kterou při tvém spatření cítím. Jsi duší všech tělených bytostí? Jsem nadmíru poctěn. Vidura uvedl Krišnu do svého domu a se svojí manželkou ho lásky plně uctil. Zeptal se, jak se daří pádovcům, a Krišna mu sdělil všechny novinky z Viráty. Vidura měl velkou radost, že se mají dobře a získali mnoho spojenců. Krišna chtěl i hned vidět Kuntý, a tak ho Vidura zavedl do jejich komnat. Když vstoupil do jejího pokoje, Kuntý rychle vstala a běžela k němu. Vzpomněla si na svoje syny a dala se do hlasitého pláče. Potom Krišnu objala kolem ramen a ronila slzy. Krišna ji konejšil a její pláč postupně ustal. Zavedla Krišnu do pokoje a posadila ho na velkou pohovku potaženou bílým hedvábím. Když mu nabídla Argyu, všiml si, jak jeho teta spoustu a žalu pohubla. V jedné části jejího prostorného obydlí uviděl bráhmany pečující o posvátný oheň a jejich hlasy pronášející mantry se rozléhaly komnatou. Na velkém oltáři stálo překrásně oděné murty Višnua s čerstvými girlandami. Pokojem se linula příjemná vůně tyčinek hořících na oltáři. Kuntý Krišnu nevěděla od té doby, co její synové odešly do vyhnanství. Seděla vedle něho na pohovce a naříkala, hlas zalknutý žalem. Řekni mi, jak se daří mým synům. O, Kéšovo, ti zbožní chlapci, již od dětství lpěli na službě starším, byli pokorní, laskaví, a vždy přáli jeden druhému dobro. Byli však oloupeni o svoje království a vyhnání do lesa. Jak je osud krutý! Ovládli hněv a radost, jsou odaní bráhmanům a hovoří pravdu, a přesto opustili svoje bohatství a přepych, aby žili ve vyhnanství. To mi rozervalo srdce. Jak žili v lese, o Krišno! Jak přežili v divočině, když je předtím v palácích obsluhovalo tolik služebníků. Dříve spávali na nejlepších ložích v honosně zařízených pokojích. Jak mohli ulehnout na holou zemi. Běda, moje děti prožili až příliš trápení. Jako malí chlapci přišli o otce a potom museli opustit i matku a všechny přátelé a příbuzné. Kuntin nářek nebral konce. Popsala každého ze svých synů a přitom jí hlas žalem střídavě vypovídal službu. Uvidím je ještě vůbec někdy. O, a čo to? Řekni mi, jak se mádra upadí. Je mi dražší než všichni moji synové. Ta vznešená žena dala přednost svým manželům před otcem a syny. Zdá se, že člověk nutně nezíská štěstí jako výsledek snosti, protože ona je ta nejsnostnější ze všech žen a přesto musela prožít nesnesitelné útrapy. Když si vzpomenu, jak byla přivlečena na to schromáždění, srdce mi svírá mučivá úzkost. Nikdy mi nic nespůsobilo větší bolest. Když ji tam vlekl ten podlý a chtivý darebák, a kurovci tomu jen přihlíželi, kromě vidury nenašla žádného jiného ochránce. Cnosti velkorušného vidury jsou ozdobou tohoto světa. Kuntin zálknutý hlas se utopil v sazách a ještě chvíli seděla a naříkala. Krišna soucitně hleděl na její uslzenou tvář. I ve stáří byla stále krásná. A její jemné rysy zdůrazňovalo bílé, hedvábné vdovské sárí, které jí zakrývalo hlavu. Od pándovy smrti se nezdobila, ale stále z ní vyzařoval královský lesk a její urozenost byla patrná na první pohled. Kuntí se několikrát zluboka nadechla, sklidnila se a pokračovala. Když se moji synové narodili, z oblohy promluvili bohové. Tento bude pánem světa, řekli při Judyšterově narození. Při zrození Arjuny nebeský hlas předpověděl, že v bitvě zabije kurovce. O těchto proroctvích nepochybuji. Přišel čas, aby moji synové projevili svoji odvahu. To je okamžik, pro který se kšatriové rodí. Řekni Judyšterovi že jeho zbožný zásluh každým dnem ubývá. Dokud zůstanou hříšní Duryodana a jeho zlotřilý bratr, který posklil draupaděnu cnost naživu a nepotrestání, judiš teda bude trpět ubytkem cnosti. O Kéšavo, nermoutím se tolik kvůli prohře v kostkách, ztrátě království či dokonce odloučení od mých synů, jako kvůli mladé Draupady jež byla přivlečena v jediném kusu oděvu před kurovce a zneuctěna. Jak mohu zakoušet takový žál? To je opravdu udivující. Zvláště pokud uvážím, že mým ochráncem jsi ty a neporazitelný Balaráma a také Bíma s Arjunou. Kuntý upírala svůj pohled na Krišnu. Věděla, kdo je a že to nějakým způsobem všechno zaříděl. Přesto to bylo obtížné pochopit. Proč dovolil, aby byla cnost nádrou padí uražena? Proč smí zlotříli Durioda na vládnou světu. Jistě je zatím vším nějaký božský plán, sledující dobro všech lidí. Kuntý si vzpomněla na přísloví, které často slýchala od Pándua. Člověk míní, Bůh mění. Také ona obdržela nejrůznější pokyny od zvnešeného Vyása Dévy a dalších ryšiů, kteří ji obdařili transcendentálním poznáním pánovi povahy. Pán plní přání lidí podle jejich zásluh. Z konečného hlediska všechny lidské činy přinesou odpovídající reakce. Přestože se může zdát, že hříšnému člověku se daří, zatímco cnostný trpí, Hřích nakonec vždy vede ke skáze a snost přináší úspěch. Kuntý měla pramalý důvod o tom pochybovat. Skáza korovců je na blízku. Krišna utěšila svoji truchlící tetu. O Kuntý, která žena se ti v tomto světě podobá. Narodila se ve vznešené rodině, provdala za vládce země a porodila pět vznešených hrdinů. Tvoji synové připomínají zosobněnou cnost. Podmanili si spánek, lenost, hněv, radost, hlad i žízeň. Netouží po žádných nízkých rozkoších. Vše, co si přejí, je štěstí těch, kteří oplývají skutečnou mocí. Na nejvýš mocní usilují buď o naprosté štěstí, nebo o naprosté utrpení. Nic polovičatého nepřijmou. Buď vládnou zemi, nebo se věnují tvrdé askezy. Právě takto se rozhodli tvoji synové. Nyní nastal čas, aby přijali vládu nad světem. Brzy je uvidíš v plném zdraví a po úspěšném dosažení všech svých cílů se stanou králi obklopenými blahobytem. Krišna předal Kuntý všechny pozdravy od jejich synů. Jeho slova ji utěšila a ona odpověděla. Vše, co si myslíš, je správné a vše, co si přeješ, aby se stalo, by mělo být bez okolků učiněno, o Beze sporu jsi největším dobrodincem světa. O hubiteli nepřátel, znám pravdu o tvojí přirozenosti. Jsi neomezený brahman, původní a nejvyšší osoba, sídlo veškeré moci a majestátu. Vše závisí na tobě. Co jsi řekl, to se musí stát, Neboť na tobě závisí sama pravda. Klaním se ti a modlím se o možnosti věčně sloužit. O Govindo, prosím, buď ke mně milostivý. Krišna se usmál a předtím, než vstal k odchodu, pronesl několik dalších konejšivých slov. Obřadně Kuntý obešel, vzdává je své tetě stejnou úctu, jaká náleží matce. Když Krišna opustil kuntiny komnaty, vrátil se do Doriodonova paláce. Bez potíží prošel silně střeženými branami a vešel do rozlehlého paláce, obývaného kurovským princem. Vyrovnal se sídlu Indry, vypadal jako sluk mraků a byl vysoký jako hora. Bílou mramorovou budovu pokrývali nesčetné drahokamy a zlaté rytiny. Krišna procházel širokými chodbami, již zdobily zlaté sochy bohů. Prošel třemi rozsáhlými částmi paláce, z nichž každá byla navržena a vyzdobena v jiném duchu a nakonec dospěl do ústřední síně, kde mezi tisíci krály a bojovníky nalezl Duryodanu. Vedle něho seděli šakony, karna a dušásana. Všichni vstali, aby Krišnu pozdravili. Duryodana se sestoupil ze svého vyvýšeného trůnu a v Krišnu přivítal. Uvedl ho k velkému trůnu, pokrytému hedvábným kobercem a měkkými bílými polštáři. Když se Krišna usadil, osobně ho uctil a obdaroval tradičním darem v podobě krávy. Jeho bratři také předstoupili, aby Krišnu uctili spolu s ostatními krály. Po skončení obřadu se pěl jodl na ruce a řekl: Jsme poctěni, O oh Govindo, co pro tebe můžeme udělat? Považuji toto rozsáhlé království a všechno naše bohatství za svoje. Prosím, buď tak laskavý a přijmi pozvání ke společné hostině. Připravili jsme ti dušásanů v palác, který převyšuje dokonce i můj vlastní. Nebudu s tebou jíst, O oh, hrdinu. Ani nezůstanu v Dušásenově paláci? Duryodana se usmál a promluvil snucenou pokorou. Proč odmítáš naše pozvání, o danárdano? Nejsme ti stejně drazí jako pánulovci? Jistě nahlížíš na obě skupiny stejně? Tvůj vztah s deteráštrou je stejně úzký jako s pánulovci. O Madhavo, řekni mi prosím, proč nepřijmeš naši pohostinost? Jen poslové, kteří dosáhli svých cílů, by měli přijímat pohostinost příjemců zprávy, odpověděl Krišna. Zvedl svoji dlouhou paži a nastavil dlaní směrem k Duryodanovi. Až splníš moje přání, můžeš mě hostit i s mými stoupenci. Duryodana snažící se ovládnout hněv odpověděl. Nezasloužíme si takové zacházení, Omadu Sudano. Ať jsou tvoje záměry dosaženy nebo ne, snažíme se tě potěšit naší pohostiností. Tuto příležitost si nám bez řádného důvodu upřel o nejlepších z lidí. Nechováme k tobě žádné nepřátelství a proto nechápeme, proč nás takto přezíráš. Krišna byl vážný. Touha, hněv, nenávist, ani připoutanost mě nikdy nepřinutí vzdát se cnosti. Člověk by měl jíst jídlo jiného člověka, jeli mezi nimi láskyplný vztah, nebo jeli v nesnázi. O králi, ty mě šťastným nečiníš a nouzí netrpím. Vůči pádovcům chováš bezdůvodnou zášť již od jejich dětství. Tvoji bratranci jsou cnostní a odaní dobru všech bytostí. Každý, kdo chová nepřátelství vůči tak bezúhoným lidem, chová nepřátelství i vůči mě. Ten, kdo následuje cnostné, následuje i mě. Věz, že jsem součástí pánovců a nelze mě od nich oddělit. Krišna hleděl na Duryodanu upřeně, ale bez hněvu. Ten se zamračil. to. Každého, kdo se pod vlivem chtíče nebo hněvu stane nepřítelem cnostného člověka, je třeba považovat za nejodpornějšího z lidí. Svůj blahobyt si dlouho neudrží. Na druhé straně ten, kdo si službami a laskavými slovy získá přízeň cnostných lidí, i když mu nemusí být drazí, dosáhne ve světě velké proslulosti. To je jídlo znečišťuje hříšnost a já se ho nedotknu. Dávám přenost bydlení s Vidorou a jeho pokrmům. Krišna opustil vstekem sopícího Duryodanu, odešel ze síně a vrátil se do Vidorova domu. Tam ho navštívili všichni kurovští starší. Každý z nich mu nabídl vlastní sídlo, ale Krišna jim poděkoval a odpověděl. Jsem poctěn nabídkou, ale jsem spokojen s tím, že mohu bydlet u Vidury. Krišna a sátjaky s radostí snědli všechny pokrmy, které připravila Vidurova manželka, když nejprve věnovali část práhmanů. Po jídle Vidura řekl. Durjodana nemá s tvojí návštěví příliš velkou radost, o Ten zlotřilý hlupák porušuje všechny náboženské zásady. Nedokáže přijmout dobrou radu a řítí se do záhuby. Považuje se za moudrého, ale nenásleduje nic jiného než svoje tužby. Je nepřítelem dokonce i pro svoje přátelé. Opustil cnost, oblíbil si lež a není ničím jiným než otrokem svých smyslů. Určitě nevezme tvoje radu na vědomí. Během vidurových slov vešla do pokoje jeho manželka a nabídla Krišnovi byliny a voné koření pro očištění úst po jídle. Zapálila vonou tyčinku a vzala do ruky čámaru, aby ho ovývala. Krišna se na ni usmál a řekl jí, aby se posadila vedle svého manžela. Duryodana má plnou důvěru v bíšmu, drónu, kripu, karnu a švatámu a džajadratu. Jeho armády jsou připraveny k boji a na mír nepomýšlí. Jsem přesvědčen, že pádovci nebudou schopni na jeho vojska ani pohlédnout. Postrádá veškerou inteligenci a pevně se rozhodl pádovcům nevrátit nic. Vidurovi se nelíbila představa, že by Krišna měl jít do kurovského schromáždění. Věděl, že tam bude jen vystaven urážkám a dokonce i špatnému zacházení. I když věděl, že Krišny se urážky nedotýkají, z lásky si nepřál, aby k tomu došlo. Nechtěl, aby kurovci byli za svoje urážky dále postiženi hříšnými reakcemi. Duryodana tuší tvoje záměry, pokračoval Vidura, zatímco tiskl Krišnova chodidla. Za žádných okolností nebude tvému návrhu naslouchat. Obklopen svými kočáry a slony se cítí neporazitelný. Považuje království jen a jen za svoje. Myslí si, že nadřuješ pándovcům. Mnozí z králů, kteří ho následují, jsou již teď tvoji nepřátelé. Ze strachu z tebe se přidali k Duryodanovi a všichni se radují z vyhlídek na boj s pándovci. Jak můžeš jít mezi ně o oh, hubiteli nepřátel? Přestože znám tvoje pravé postavení, moc a neporazitelnost, nevím, proč bys tam měl chodit jen proto, aby tě ignorovali. To říkám jen z lásky, úcty a přátelství. Můj pane, k čemu je dobré popisovat radost, kterou při tvém spatření zažívám? Jsi nejvyšší duše a samotný život všech bytostí. Krišna vztáhl paži a vzal viduru za ruku. Promluvila s tebe moudrost. Hovoříš tak, jak by měl přítel hovořit s přítelem. Tvoje slova přispívají k mravnosti a dobru světa jako rada otce nebo matky. Co jsi řekl je pravda, ale vyslechni si mé důvody, proč jsem přišel. Vím až příliš dobře o Duryodanově nepřátelství a hříšnosti a proto jsem přišel učinit něco cnostného. Ten, kdo osvobodí tyto lidi ze spárů smrti, získá velký zbožný prospěch. Moudří řekli, že když se někdo ze všech sil pokusí ocnostný cnostný čin, ale neuspěje, přesto získá prospěch odpovídající tomuto činu. Proto se ve vší upřímnosti pokusím dosáhnout míru. Toto neštěstí má svoje kořeny v kurovcích, nebo je způsobili Durjodana a Karna. Krišna vstala ze svého sedadla pomalu přešel pokoj a jeho zlaté ozdoby a šperky přitom ve světle lamp vrhaly blištivé odlesky. Toho, kdo se nepokusí zachránit přítele před hrozícím nebezpečím nelze nazvat přítelem. Přítel by mu měl zabránit v nesprávném chování, i kdyby to znamenalo chytit ho za vlasy. Proto je na místě, abych se pokusil Duryodanu od jeho záměru odradit. Jestli mě nevezme na vědomí, alespoň budu mít pocit, že jsem udělal vše, co jsem mohl jako přítel udělat. Jestli ten hlupák moji radu nepřijme, za následky může přičítat vinu jen sobě. Lidé mě navíc nebudou vinit z toho, že jsem se nepokusil zachovat mír. Pokud se mi podaří ustanovit mezi bratranci mír bez obětování zájmů pánovců, pak jsem oběma stranám prokázal dobro. V opačném případě se mi nebudou moci postavit ani všichni vláci světa dohromady. Tak jako malá zvířata nemohou čelit rozuřenému luvu. Krišna strávil hovorem s Vidorou téměř celou noc. Krátce si odpočinuli a potom se již schylovalo k úsvitu. Před vidurovým domem se schromáždili pěvci a pronášeli hymny ze sáma Védy, za doproudu činelů, bubnů a lastur. Jakmile Krishna zasechl tyto zvuky, okamžitě vstál. Provedl raní koupel a obvyklé raní obřady, kdy pronášel hymny k bohu ohně a uctíval vycházející slunce. Ještě když se věnoval svým raním pobožnostem, přišli ho navštívit Duryodana se šakunem. Se sepětýma rukama mu sdělili, že drita Ráštra a ostatní kurovci jsou ve sněmovní síni. Očekávají tě tak, jako bohové na nebesích očekávají Indru. Krišna odpověděl, že bude brzy hotov a Duryodana mu řekl, že počká venku. Po šakunyho odchodu rozdál Krišna bráhmanům milodary z mnoha kočárů plných bohatství, které přivezl sebou. Spoustě bráhmanům rozdál zlato, drahokamy a jemné látky a potom se připravil k odchodu na schromáždění kurovců. Dáruka ruka přivezl jeho kočár, který k Vidorově domu dorazil s dunivým rachotem. Krišna uctivě obešel posvátný oheň a bráhmany, a opustil dům. Krišna, Sátjaky a Vidura nasedli na kočár a vyjeli. Duryodana se je následovali na vlastním kočáře. Za nimi jeli krytavarma a další vznešení bojovníci, někteří na kočárech a jiní na slonech. Bráhmanové šli pěšky, pronášejíce příznivé hymny a hudebníci hráli na svoje nástroje. Následovali je tisíce mladých bojovníků oděných v brnění a nesoucích meče, oštěpy a sekery. Ulice byly přeplněné občany, kteří doufali, že alespoň letmo zahlédnou slavného Kryšnu, a balkóny obsadilo množství žen, které schlíželi na projíždějící krišnu v kočár. Jejich zásluhou vzduch zaplnil neustávající příval pestrobarevných okvětních lístků.